Про злодія у селі Гаківниці. Оповідання пан Телеймона Куліша. Згоріла в нас у селі, недалеко від мого хутора, церква. Селяни й прийшли до мене в пасіку. Добродію, потурбуйтесь на послугу громаді, Об'їдьте з нашим титарем села, чи не найдете людей побожних, щоб допомогли церкву збудувати». Ви ж бо таки всюда бували, всяких людей знаєте, то за вашим приводом і титар наш краще справиться. Ну, коли вам правду сказати, то в нас по хуторах люди не дуже то звикли про церкви дбати. Байдуже нам, хуторянам, про церкву. А селяни то ті вже кажуть. То нам не хвала, як у селі церкви нема, а городяни то аж золотом верхи побивають. Ну коли ж то хочете знати, то в нас по хуторах, до зоряного неба або вранці до схід сонця, на Русі люди щирим серцем моляться. А інший, батько, дітей краще від попа навчає. Та дарма, що нам про те з селянами широко річ розводити. Та дарма, що нам про те селянам селянами широко річ розводити. Треба так і треба церкви, чом не послухати громади? Я чоловік такої думки, що громада всюди великий чоловік. І тоді вона була великий чоловік, як і ще наші предки у житах та понад річками в Дібровах Бога вимолилися. І тоді, як почали молитися по-грецьки, і тоді буде великий чоловік, як поклоняться Богу духом і істиною, занедбавши Єрусалим. Інакше, мабуть, не можна в історії, бо коли б можна було то певно громада іншим робом собі пішла. Ото ж я так і про селян моїх сусідів у серці своєму помисли, а їм того марно не виявляв. На що? Добре, кажу, що громаді той бабі. І ото зібрались ми з титарем, сіли на візок, потуркотіли. Час був такий, що люди навесні пооборювались, а косовиця ще не починалась. То мені хоч би в пасіці, і треба б джоли доглядіти. Та в мене є такий дідок просе. А на косовицю ще до господи встигну. Весну дав господь на той рік, рясну. Аж нахиляємось, ідучи по підсадами. Біле віття по виду займає, запашною росою кропить. Титар – чоловік побожний. І трошки притуманкувати. Каже, все нас добродію ангели білими крильми обвівають. Все вони на землю поспускалися і садовину, мов лебеді, всю вкрили. Так, так, Петре, кажу. А його звали Петром. Люби мені було те серце тихе та соняшне в того дідуся старенького. Все кажу. Ангели людей у рай заманюють, та ще й додав йому зі свого розуму. «Не живе, – кажу, – чоловік на світі без високої думки про якийсь мир, кращий від нашого. Вся, – кажу, – думка свята від землі його підіймає і знікчемніти не дає йому». У городах, Петре, між товариством блискучим, є такі люди, що про користь та набуток їм байдуже, а все кудись далеко за край світа зазирають. І таке людям оповідають, що хіба тільки в гарнім сні присниться? Тих людей, Петре, поетами величають, і до роботи ні до якої їх не змушують, і усьому їм потурають, бо вони. Городянам не дають усім пожидовіти. Кивне мені Петро сивою чуприною, А сам аж голову хилить, прислухаючись до Соловейка, Що в тому пишному цвіті, у тій садовині запашній, Голосною луною розлягається. Йому там ангельські співи здаються, І все собі шепче. Свят, свят, свят, мов той вітерець попід густими вербами. За любкими громаді прислужилися, Мов де в гостях у якого ласкавого, Несказано щедрого пана побували. Трави всюди вже хвилюються, Річки, стави, озера стоять у повній, Ясне небо з весняними хмарками в них виглядається. Дітвора весела золотим волосом на сонці тобі світить, Свою малечу згадаєш, і на серцю тобі тихо, і якось смутно, і знявся б та й полетів, співаючи понад землею. Тільки вже як вертались додому, почали ми тривожитись, якби громадського скарбу не втеряти. Бо, відоме діло, городи багато таких людей порозводили, що, мов вовки, в серці тільки ж мають. Заночувати в полі? Страшно. А то ми, знай в полі ночуємо. Ну, вже паша стала невільна. Почали хлопці на ночліги по ставати. А туди, їхавши, ми було так прилажуємося, щоб свої коні між чужі пустити. Там уже, звісно, варта чергується, не вкрадуть. У нас, бачте, по селах між хлопцями-ночліжниками давний козацький звичай – ватага спить на обротях. Тобто в уздечках без вуздил для прив'язування коня. Та на шапках, головами докупи, а один вартує. Як же який гурт обезпечиться та вкладеться весь спати, то гляди з іншого таборища, прискочить та й поволоче когось хоче до Єрусалиму. Воно то, коли хочете знати страшна забавка у хлопців, то Єрусалим. А проте батьки за сонливих дітей не вступаються. Нехай, кажуть, козацький звичай знає. До Єрусалима в нас їздять отак. Скрутить і став петельку, на ноги сонному накине, коневий до хвоста прив'яже, скочив, охляп, айда по полю. І до сходу тим герцам у чистому полі тішиться, що в бідолахи й спина й потилиця облізе. Оце у нас зветься до Єрусалиму їздити. То ми вже були безпечні, де була варта. Не пропадуть наші коні між господарськими, та й до скарбу лихий чоловік не підкрадеться. А тепер уже й моторошно самому полі стояти, бо дідусь мій Титар і голосу гаразд не одведе, не то що. Він тільки на темінь в дорозі й здався, що як увідомо, було до господи. То він старілкою, сивий, як голуб, борідка біленька, кучерявенька, сантихесенький, лагіднесенький такий. Так тут уже господари господиня не пожалують і останню копійку на церкву подати. От і почали ми з титарем обночуватись уже по людських господах. Добрі люди всюди на ніч пускали. Оце ж раз надвечір. Уїхали ми в село Гаківницю. Гарне село, козаче. Став такий, що потім боці тільки чути, як ячать гуси, а дітей на перезі і не розглядиш. Верби далекі, а жимла синя поняла, наче в великому лузі за порогами. Церква старосвіцька, що ще то ті люди будували, котрі в піддашах та в ганках та балясах кохалися. Тепер тобі збудує церкву або дзвіницю, стоїть, як шпиль, мов швайкою хмару коле. А що старосвітські наші церкви то любой поглянути, віконця скрізь обмережені та позаокруглювані, а як де, то наче квітку тобі на писанці виведе, аж жаль бере, що те старе зне дерево мохом поросло, вітром та дощем обкришується та трухне. Під віконцями гонтовий дах навкруги церкви, навкруги мережані вирізувані піддаша, тільки крізь грати ледве-ледве низові вікна мріють. Задивишся на таку церкву, гадаєшся, де то люди ті на спочинок повкладалися, що докупи під тими гонтами зеленастими збиралися. Отака От ж була церква в тій гаківниці, в тому селі великому козачому. Гарне село. Усе майдани та широкі узбережжя на верхів'ях того ставу величезного. Розкинулось поволі. Єзди й дітям погуляти, і дівчатам у хрещика побігати, і парубкам, лицяючись до дівчини, проти місяця постояти. От вибрали дворик веселий, з моріжком. Просимось обночувати. Молодичка проти череди вийшла. «Не можна!» Каже, люди добрі, чому не можна? Так, каже, у нас не можна ночувати. Де ж нам, голубко, з ми подітися? Їдьте, каже, люди добрі, до злодія. До кого? До злодія. У злодія вас пустять на ніч, сказала та кинула своїх овечат займати. Зглянулись ми із дідусем. Що все за дивовижа нам така. Скілько світу проїхали, всюди була від людей шаноба. А тут глянь, до злодія нас відсилають на ніч. Проїхали ще дворів зо два. Знов такий двір вибрали, що й до водопою недалеко. І веселенький, чистий. Вербами з улиці понахилені. Вітаємося з дідом. Дід за ворітьми сивий сидить у старому кожушку. Дитину на руках, укривши в полі голубить. Коли його хлоп'яти дівчаток купець. Просимось на ніч. Їйте, каже, люди добрі до злодія. А тут вас нігде не пустять. Що за повітря, думаю собі? «Чом не пустять?» Неговіркий був дід, кивнув головою. «Не пустять!» – каже. «Нас нікого не пускають!» «Що ж се з нами, Господи, діється?» – думаємо собі. Від злодіїв усю дорогу остерігалися, а тепер би то до злодія ночувати заїхати. Їдемо по селу. Вже і коненята наші ржуть, озираючись, спочивку бажають. Стріли молодицю з відрами в неї питаємось. До злодія, каже, заїжджайте, там вам буде гаразд. Та побійся ти Бога! Душе спасенна, як таки доброму чоловікові в злодія ночувати? А вона підтюпцем переходить нам дорогу в повні Спасибі їх, та тільки рукою на край махає. Там, каже, всі ночують. Мабуть, вечерю хапалися варити, ніколи з подорожними розмовляти. Що за напасть така? Діду Петре, кажу до свого титаря. Сповідайся, кажу мені. Чи не мав тебе якого гріха на душі? Може, втретє женитися, надумавсь? Шуткою. А на душі якось аж сумно, що куди саме проти ночі заїхали, між які саме люди заїхали, що до злодія спроваджують на ніч. Стоїмо вже і не їдемо. Стоїмо серед майдану. Аж тут косар, косою проти Красного Заходу. Крізь куряву, що череда пройшла, світить. Підождали, поки надійде. Жалкуємося, що така й така річ, а чоловік, здається, добрий, неглумливий, ось сміхнувся. «Та їйте!» – каже. «Чого ви боїтесь? Все там буде добре, нігде на всьому селі краще не буде. Де ж той злодій у вас живе?» «А ото, – каже, – на ріжку, коло царини його двір». Он, каже, верба через усю дорогу з двора перегнулась. І з другою вербою навпроти зійшлися. Ото й злодій у нас. Здвигнули ми плечима, зирнулися. А рушайте, каже, добродію. Ну, коли титар не боїться в злодія ночувати, то що вже тут? Рушили, наблизились. Двір гарний, зелений, на узгірю. У дворі хата чепурна, висока, білим причілком на улицю з-під верби, мов молодиця світлоока дивиться. Кошари в дворі повітки, все гарно повкривано, хмелем та гарбузиням з городу повелося. Тут і колодязь під вербою коловоріт, і ворота настіж відчинені, коні самі так і повернули. Ну, все хороша прикмета. В'їздимо, аж все злодій, Справді господар багатий, Воли стоять у загороді гарні, вивозні, Такий то бач, що хоч яку паровицю солі Через дрючок з місця рушили б. Як набирають ціль на соляних озерах, То накладай як хочеш мажу, Тобто віз, аби парою з місця рушив. Хазяїн дрючка під колеса підкине, Щоб не так-то легко рушити. От про той-то случай Держать чумаки добру пару вивозних волів, що потім одну мажу на два й три вози пересипають у дорогу. Свини із десяток у велике корито повлазили, молодиця гарну корову доїть. Усю драбину на хату засіли індики. Видно зараз, що господар хороший. Роздивляємось ми, аж до нас з комори чоловік виходить, наведуче пурний такий. Здорові, люди добрі, шапку проти нас діймає. Ночувати заїхали? Добре, ночуйте з Богом, у нас просторно. Так Любо та лагідненько до нас говорить, і молодиця з-під корови веселим моком на нас озирнулася. Діти повибігали сіний, кучеряві таки, повновиді, все б воно так до ладу, що й господи. А нам якось ніякого, що кудись ми заїхали, ще зроду в злодія не ночували. Так ми звикли злодія і на селі обходити. Ото вже злажу з воза, а чоловік уже і коней розгнуздує. Не турбуйтесь, каже, я вам повипрягаю коні і напою. Прошу вашої ласки вступити до господи. Та ми кажемо. Спасибі вам, і тут переночуємо, у нас є з собою і харч. Та що се ви, Господь з вами, у нас, як і двір стоїть, своєї харчі ніхто ще не їв. Не погордуйте, благаю, та ж кланяється, а чоловік статочний, такий, моторний, нам і сором відмовлятися. Та як же його й покинути все на возі? Я, каже, все за вами знесу. Хоч воно й на дворі в нас, нехай Бог криє, ніхто чужого не зачепить. Коли ж на порозі стоїть старий чоловік, придививсь трохи на нас під руки. Та не бійтеся, каже, люди добрі, тут ваша й порошина не пропаде. Уступіте, спасибі вам до господи, а син мій упорає вам коней і сіна хорошого закине. Поздіймали ми шапки, вітаємо господаря. Він двері перед нами світлицю відчиняє, дітвора йому в поле повчіплювалась. Увійшли, світлиця простора. І кімната по-старосвітськи зроблена, не з боку відгороджена, а проти дверей, як по старих будовах позоставалося. Образи гарні, все київської роботи, тих суздальців немає одного. Вишиваним рушником повкривані, квітками позатикані, голубки з паперу висять, писанки перед образами. Все так, як у добрих людей. «Посадив нас господар у столу, розперізуватись просить, шапки наші пояси на кілочках повішав, а тут і скриньку з нашим скарбом син його вніс і на лаві гарненько поставив. Зараз виніс господар із кімнати тарілку гарного меду, хліба по краю перед нами, рушник закинув нам поза столом, дістає з полиці чарку і полив'яну кубушечку. По чарці нам наливає, і сам до нас, звичайно, випив, і такий же то чоловіку вічливий, що хоч куди, та нам усе якось ніяково. Поглянемо по собі, та й годі, дідусь тільки сивенькі кучері свої пригладжує. Випили, закусили трохи, наче й повеселішало нам, а все не йде з думки, що де ж оце нам Господь привів ночувати. Господар по-другій просить, сам припиває, треба нам випити й по-другій. А по-третій каже за вечерею, ось моя невістка впорається, вечеряти нам дасть. То про все, то про те з нами говорить. і такий він чоловік приязний і розумний, що ми тільки плечима здвигаємо. Далі я кажу, пане господарю, вибачайте, кажу, що я вас поспитаю. А що таке ваші ласті завгодно? Та тут, кажу, у вас люди якісь чудні. Чи вони на вас ворогують? Чи Бог їх знає? Я вже й не знаю, як вам і сказати. А він засміявся та й каже. Знаю, знаю, що вас на язиці вертиться. Ніхто не пустив до себе на ніч? Еге ж добродію. «Їдьте, кажуть, до злодія, так?» «Та вже ж нехай буде й так, бо й справді так говорино. «Е, – каже, – отож вони й знають, що говорять. Я й справді злодій. Ми аж стрепенулись. Що це ви? Господь з вами? Не турбуйтесь, люди добрі!» Годуйтесь на здоров'я, а я вам розкажу, що воно як. Ось слухайте. Та й почав розказувати. Зістався, каже, після батька-матері у сирідстві. Служив по наймах, вже й пару з мене. А чужі, мовляв, воли пасучі та чужі вози мажучі. Небагато придбав. Нема з мене чоловіка. Бурлака я в світі безрідний. Чи так же мені вік звікувати, думаю, було собі гірко, коли б мені хоч на пару воликів розгоріти, то б я собі сяк-так розталанив, господарствечко. Так що ж, чи заробив якого карбованця, на подуш не піде, одежину треба про свято справити, бо господар одежі не дає про праздник, тільки про будень. Господар не батько? Йому, аби грішне тіло не світилось, та й роби. А треба ж у між люди, до церкви, чи на майдан до дівчат вийти. Отак я собі не живу, а бідую, що на мені то й усього в мене. І оженитись мені, як добрим людям, не приходиться. Уже й так дівчата, жартуючи, мені приспівують. «Ой, гультаю, гультаю, чогось з тебе спитаю». Нащо мене сватаєш, коли хати не маєш, збудуй свою, злободи, а в чужую не веди. Знаєте, дівчата натура, шуткуючи, усю правду тобі виспівають і відспівувати нічим, стиснувши себе за серце, відійдеш, та й годі. Боже ж мій думаю, що ж мені діяти на світі? Хоч би мені або вкрасти де, або що, чи не розжився б я хоч трохи. Як почав, як почав так думати, а що ж украду? От надумавшись, приходжу до свого господаря. Спасибі вам, пане господарю, за сіль і за добру науку. Не хочу вже я в вас бути. Що ти, Дмитре, чом не хочеш? А я, знаєте, був парубок трудящий і тверезий, то господар мене дуже вподобав. Так, кажу, розчитайте мене, піду вже я від вас. Куди ж ти підеш? То вже мені про те знати, Годі вже мені чужі воли пасти. Ну, господаре, ви нічого зо мною робити, розчитав мене, відпустив. Які гроші мені впадали, я в його заставив. Я кажу, візьму їх опісля, нехай вони в вас будуть. Узяв під повіткою віжечки старенькі, змотав, свитку на плечі. Цаківки взяв з хлібом, пішов собі з села. Було вже надвечір, поки війшов я верстовий з десяток. Зовсім стемніло. Назирив я в полі, огонь кладуть хлопці, ночують. Вартувати не звикли, зараз і видно. Підождав поки вкладуться спати, з тих віжечок поробив оброти. Упав навколішки, звів на небо очі, зоря на небо миготить. Хотів молитись, та й молитви не дібрав. Тільки заплакав. У полі тиша, роса блищить по зорі, коні пасучись пирхають. Місяць почав сходити, рогом у землю уперся, піднявся вгору. До мене кінська тінь досягає. Так мені здалося тоді, наче Бог надо мною змилувався. А на серці така сміливість, що й в пекло поліз би, не що. Обійшов я коней, вибрав кутрі найкращі. Пара гарних коней пасеться разом спутані. Ні, думаю собі, все одного, господаря коні, не треба його обижати. Розпутав тільки одного, а другого з другої пари випутав. Хлопці хропуть, не бояться Єрусалима, ще не проучені. Понадівав я на коней оброто, сів, свиснув, тільки зорі всміхнулися. До світу не знать, де опинився. Перед світом забрав забрався гущеню, потриножив коні, пустив. Сам припав під кущ, виспався добре, поснідав, що було в саківках. Знайшов воду, напоїв коней, гайда далі. А була в мене така вдача, що їду і носом чую, куди веде дорога. Зроду було не заблуджу, якраз у ярмарок утрапив. Я такий знав, що в такому-то й такому містечку буває в ту пору ярмарок. Ходжу собі по базарі, коней воджу, мов справді отецький син. Вже я на що наважусь, то мені все байдуже. Отаку наш господар розвів історію. Ми з дідусем тільки зглядуємось. Вечір насупився, кукурітнули на сідалі півні. Молодиця світло внесла, низенько нам уклонилася. Господар хрест на себе положив, вечерять звелів подавати. Боже ж мій, що се за чоловік такий, думаю собі. А він, прогорнувши вуси, далі оповідає. І такий його погляд тихий та веселий. Як же йому злодіякою бути? Ще проти світла вирізались морщини на чолі і устав живилися. Тому в казанню церкві нам каже. Ходжу я, каже, потім ярмарку. Зараз житки моїх коней назирили, що добрі коні почали торгувати. Збув я тих коней карбованців за 60, бо й справді коні добрі були. Зав'язав гроші в хустину, пішов собі з села, наче добре діло зробив. Саме сонце заходило, як я вийшов, ярмарковим пилом затуманило. Так, наче тепер стою я серед зеленого поля і дякую Богу, а сонце нижче, нижче западає красним промінням б'ючі по левадних вербах, по вітряках крилатих, по високих могилах. Мов я на Божий світ народився, мов перше побачив, як сонечко на землю криється і Божа роса холодом по полю дише. Стрепенувся, мов той птах, і степом на кримський шлях двинув. Розуму я зроду не позичав ні в кого. Обернувся, як так, свої гроші. Вернувся восени додому з паровицею соли. Тут уже дівчата, годі мені гультяя приспівувати. Вже у мене свій двір, своя хата. Одружився я, поняв собі дівчину господарську. Не погордували мною люди хороші. Віддали з гарним віном. Тобто посагом. От уже ми живемо, вже в нас і дітки, добрі люди нас знають. Тільки все мене кортить, якби ще пару воликів придбати. Думаю, господи, ти мене закрив від людського ока, закрий мене ще раз. Нехай я буду господарем, як і всі люди. Іноді серед поля стану, молюся, голосно серед поля слово здійму до Бога. Аж сумно мені стане, і наче хто ззаду в мене всміхається. Довго я так наважувався, далі знову серці сміливість така, відвага така. Знов не боюся нічого на світі. ще пару коней під чужим селом, продав ні гадки. Що б ви думали? З того часу так мене й тягне ледаче діло. Так і тішусь, як зобачу де без нагляду коней попутаних. Покрепився ще рік і ще раз пішов на здобич. Погоди мені Бог і на сей раз. Почав я вже розживатися. Вже люди на мене чудно поглядають. І на серці часами в мене дуже погано. Було молюся богові Не карай мене, Боже, за мої гріхи. Ні на мені самому, ні на дітях. І вже працюю було на господарстві, не жалуючи сили. Люди бачать, що я тверезий і трудящий, і нікого в селі волосом не чіпаю. Та мені вже так здається, наче вони мене не так щиро вітають, і чогось пильно мені в очі дивляться. Вже у мене старший хлопчик під парубочим виріс. Світлицю напротив старої хати я собі вибудував, і все мені йде в руку, чи бджоли, чи худоба. У всьому Бог мені приспоряє, а проте наймеліше було мені. Крадене. Держусь, держусь було. Та й потягну щонебудь у чужих селах. Було іноді сам віддаси старцевий сорочку. Чуже рам'ястину знімаєш. Душу тобі тягне, як розминешся, не занявши. А вже так був рознадився на чуже добро, що крадені коні у мене в загороді по два-три дні перестоюють, поки збуду на ярмарку. Нічого не боюсь. То мені свято, то мені Валикдень, якщо вкраду. Дідусь мій титар, аж хреститься таке слухаючи. Тут і молодиця вже подає вечеряти, і син увійшов з надвору, до столу сідає. Ще один син, молодик, з поля пригнався. Не соромиться дід і при сім'ї свою оповідь оповідати, що вже я дуже здивувався. Скілько світла я бачив, а таке вперше на віку мені трапилось. Добродію, кажу, як же ваша господиня, як ваші діти. Господиня моя, каже, царство їй небесне, все то знала і діти знали. Так що ж, своє рідне, своя кров. Було плачучи покійна Настя просить. Чоловіченьку, голубчику, покинь ти ледачу ваду. Себе пожалуй, нас пожалуй, людей посоромся. Вже мені парчевого Чіпка надіти страшно. Вже остановлюся я в церкві по самому заду. Свічку постановити мені сором і людям в очі глянути боюся. Що б ви думали? Заприсягну перед нею, образ дійму й поцілую. А піду в дорогу не втерплю, хоч стригунця приведу, хоч плахтину привезу, ніби купив на ярмарку. Настя, було, й пізнає відразу, що надівана плахтина у піч було вкине і голосом голосить, і в мене самого серця за неї, а без кражі нема мені жити на світі. Далі вже син почав за мною назирцем ходити. Не пускає мене без себе з двору. Було вночі не сплю, піджидаю, поки не поснуть усі, скрадуюсь, то він. А ви, тату? Я й ляжу. Прошусь було в його, як дитина, що мені ніщо не мило на світі, тільки й мого, як дездалека хистю засягнути. Та то вже мені Бог дав, що й розум мене відняло й сором. І зовсім як пропащений чоловік зробився. Отож уже таюся перед сином, наче мені й байдуже. Діло роблю, ходжу до церкви раз у раз. Угамувався син, став мені попуск попускати. Вже ж я й посивів, і внуків діждався хвалити Бога. Той думає, нехай здоровий буде, син, що я вже схаменувся і на свою сім'ю зглянувся. А в мене думка давно засіла, страшна думка, церкву свою обікрасти. Тут уже й сам злодій перехрестився, і всі ми, скілько нас не сиділо за вечерею, усі хрестилися. Зробилась тиша велика, тільки каганчик тріскає. Тим-то, каже, й досі до церкви вчащав, щоб роздивитися і зміркувати. Як те діло вчинити? Вже й Бога не прошу, щоб мені поміг, щоб оборонив мене і закрив від людського ока. Вибрав я таку ніч, як не було старшого сина в Господі. Крикнули другі півні, я вже й на цвинтари. Якось мені ніяко помогила ступати. Батьки, дядьки, діди мої лежать. І вже мені привиджується, що вони під тими під дашами ходять. Волос вяне, та на лихо мені сторожі захропли під дзвіницею. Живі люди, не страшно мерців. Зараз та окаянна сміливість мене взяла. Підважив у церкві двері, виставив. Просто до громадської скарбоні, до церковної скриньки. Та іще стара Терешчиха кубки срібні на схованку в церкву віддала. Все те я знав, де як лежить. Набрав повну торбу, місяцю церкву крізь грати зазирає, щось ніби шамкає, стукає поза престолом. Схоплять мене дріжаки, та й знов байдуже. На образи не дивлюся, в землю потупився, вийшов із церкви. Де тобі вийшов, вискочив. Думка була двері одвірків притулити, страшно, назад страшно обернутись. Утечем через могилки до фіртки. Холодна роса з дерева мене обсипала, Мов щось мене держить за плечі, Мов хто за ноги хапає, біжу я й осліп. Вже відбіг то далеко, і не знаю, де я. Уперше зроду з дороги збився, Став, озирнувся, та все ж я серед могилок, На цвинтари коло церкви. Місяць підбився у гору, Крізь липину старий гонтовий дах світом своїм мережить, у вікна б'є. З вікон хтось визирає. Кинувся я з аж фірткою брязну до бунякового гайка, до байрака в село поспішаю. Там уже в мене ямка готова, щоб свій скарб прикопати. Так біжу, так біжу, вже за селом, глянь, незнакома дорога. Та й зовсім нема дороги? Мокра росяна трава у мене під ногами. Озирнусь навкруги, знов я коло церкви, у вікні люди якісь мені всміхаються. Тихо, тихо, якась пташка під кришою стогне, Мовчая душа плаче, а сторожі хропуть під дзвіницею. Нащо їм стерегти, де сам Бог стереже? Знов я бігти, знов я втікати, піць мене так і верне, ноги вже підо мною трусяться. І так я, люди добрі, бігав навкруги церкви до самого світу. Сонечко вже по даковому красним світом грає, череда озивається. Прокинулись сторожі, дивляться, церква відчинена, а я з мішком на плечах по росі бігаю, стежку навкруги церкви вибив. Зійшлися люди, попа покликали. Я й признався, що так і так, панове громадо, тепер я в вашій волі. Ну, піп тут зараз, крикнув на отамана, щоб подав залізне путо, щоб мене зараз до станового відвезли. А старі громадські люди, порадившись між себе, кажуть, що ж то нам, паночі, за користь? як ми цього чоловіка запроторимо туди, де козам роги правлять. Хіба то нам слава, а лучче ми от що вчинимо. Ось відчиніть, хлопці, відзвоні вішки, дамо йому зараз прочухана та накинемо на його братську покуту». Нехай три роки приймає до себе всякого подорожнього, странного. Нехай даремне всякого прочанина й захожого, й проїжжого контентує. І щоб ніхто поки живе він на світі, інше не звав його ні на ім'я, ні на прізвище, як злодій. Отож мене вибили серед громади тими вішками від дзвонів, та й пустили. Як минуло три роки моєї покути, я й кажу громаді. Що ж, панове громаду, уже нехай буде ваша ласка, Зоставте мене, поки снаги моєї паламарювати, Та й проїжджаючих селян нехай до мене висилають, Щоб я вже один за все село ми турбувався. Громада, спасибі їй, на те зізволила. Оце вже я охотою паламарюю в церкві, Странних приймаю як гостей, І звуть мене люди на все село злодієм. Сказавши, низько нам обому клонився, А ми йому вклонилися низько. От вам, панове добродійство, оповідь, Котру своїми ушами чув, А чоловіка того я своїми очами бачив. І тепер поїдете в село Гаківницю, той тепер ще й знайдете той двір на ріжку коло царини з величенною вербою. А напротив тої верби друга нахилилась, і в село, наче крізь зелені ворота в'їдете. Вже умер Дмитро Гарбуз, що звали його злодієм, а він Гарбуз із діда й прадіда. Сина його не звуть злодієнком, крий Боже! Усі поважають, бо чоловік хороший і странних по-батьківськи залюбки приймає. Ну, а вас, панове, в городах, що б з такого чоловіка зробили? 1861 рік. Читала Лілія Мироненко.